Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Frumosul din regatul adormit de Ana Ribcarus. În i s-a născut un fiu. O, prințul! Unui, prințul se va numi Filip și va fi botezat peste trei luni. O, o, ești, ești, pune, -un, mânța, mânța. Regele și alaiul său! mai Prințul este înscântător! Să ne trăiască! Să ne așezăm la masă și să ne simțim la înălțimea acestei zile memorabile! Uh, uh, uh. Ești sigur că sunt toți invitații de la botez aici? Eh. Intoții. Toți cei pe care i-am chemat. Cât a, sunt? 12 cu noi, cu toți. Aha. Maestate, da! Baronul economu ar dori permisiunea de a ține un toast. Da! Sau zâm! Sau zâm! Maestate! Dragi comeseri. Este o mare onoare să mă aflu aici, la acest festin, peste câteva zile va fi botezată și copila mea. Norocul și nesfârșite averi s-o copleșească în viață. Poate veți crede că țintesc prea sus, așadar iertați-mă, însă visul meu este să-mi văd odraz la petron regesc. Trăiască prin mulțumesc, baron. Mă voi gândi cu multă seriozitate la... Apropoul tău, maestate! Da, dar nu crezi că te pripești? Copiii noștri sunt încă în fașă! Știi și tu că baronul este cel mai bogat om pe care îl cunoaștem... Cu zestrea fetei lui am umplit visteria Și am alungat foamele din regat ah, mm. Maestate, da. este momentul ca ursitoarele să-și facă urările oh. A, ah, da, da, oh, apropiați-vă de leagănul prințului oh, de Și binecuvântați-l, -vă. vă rog Fie cam Regina, um, dar de, de fapt te gândești că nu de nasul vostru, nu? Nu, nu, nu, nu, Vai, dar cum se nu, nu, nu, nu. Noi sunt mereu în barba lui lungă și încâlcită Ciugulesc câteva vrăbiuțe resturile ce cad din gulă Nu, nu, nu, Te rugăm, te rugăm să ne ierți, magule Dar niciodată n-am gândit așa poftește, poftește și te așează chiar aici lângă ursitoare Da, da, da, poftim, te rog să iei loc, da Vom fi 13 la masă, vom avea ghinion ce -a ce cui o zice, a, a ta? nu, da, nimic. Nu, nu, nu, am auzit eu bine. Îi no. las că vă arăt eu ce e ăla ghinion. Îi <gri> <gri> urez acestui gogoloi dolofan, <gri> învelit în scutece de mătațe, <gri> să aibă un nefericit sfârșit, <gri> chiar în ziua în care v împlini, 17 o... ani! O, vai de mine! Vai de mine, meu! Ai Copilașa trecut măsura, meu. magule! Te rog să încetezi! și să-ți cer iertare! Nu! Nu-mi cer iertare! Nu! Și nici nu-mi Dar voi pleca imediat ce vă voi anunța că prințul o să piară într-un mod de a cum lamentam, începându se În-tron printen! <rători> Ce, Ce, Ce nici! Nu potolește nu nu nu nu nu nu nu te nu nu nu eu n-am apucat să-mi fac urările, ah, ah, ah, ah, O atreia usitoare! Da, da, da! Ah, da. Din păcate nu pot șterge blestemul magului, Dar îl pot îmbunătăți. Cum? Să zicem că m, prințul da? se va înțepa într-un pinte și va cădea oh! alături de toți ceilalți din regat da? într-un somn lung de o sută de ani. somn? Acest veac va fi trezit de sărutul unei prințese unei adorabile ah, și bogate, nu? Ei, maestate, știți cum se spune, dragostea învinge tot. Da, da, da, nu umple visteria... Încă de la însuși regele și stăpânul nostru. Începând de astăzi, pintenii vor fi interziși în regat. Ca să vă îndemnați cai, veți folosi biciul, bățul, palma ori cuvântul. Cum mai merg treburile prin regat? S-au obișnuit oamenii să călărească fără Aș vrea să vă fac pe plac și să că da, maestate, dar v-aș minți. Cum adică? Oamenii de rând refuză să-mi asculte porunca? Nu doar oamenii de rând, maestate, ci și nobilii. Înainte să încalece, își dosesc pinteni, apoi când trec de gări. Și le pun pe încălțări Nemai pomenit, nemai pomenit, cât o brăznicie de toți susțin că din moși strămoși poartă pinteni și nu o să renunțe tocmai acum la ei mm, Au și ei dreptate, dar trebuie să apăr fiul Ce mă sfătuiești? Mm, să... să interziceți caii, maestate ha, ha, ha, bine. Bine. bine, și atunci cum vom circula? Ca lumea de pe alte meleaguri pe elefanți, pe cămile, pe. Dar nu vor rezista la iernile de la noi! E adevărat, majestate. Ce de făcut? Ce de făcut? Hai să ne mai gândim, să ne mai sfătuim, să vedem. Nobili, slujitori și norod, Oruncă de la Maestatea Sa Regele. De azi înainte, nimeni nu mai călărește. Cai sunt interziși. Toți vor călători în calești, trăsuri și căruțe trase de vite. Celor ce se vor încumeta să încalece pe un bou ori pe o vacă, Maestatea Sa. Le urează mult noroc și-i medaliază Dragul meu soț și stăpân hmm? Eu vreau să te supăr, dar tare mă tem că în urmă cu zece ani ai luat o decizie pripită okay. Da, Da, dar de când nu mai avem cai? Lumea este tot mai tristă Eu nu zic de oamenii de rând, că lor nu le pasă, da. Nobili. nobili, dar nu mai călătoresc, nu se mai vizitează între ei, nu mai dau baluri, pe treceri Și le este jenă să se deplaseze între surtrase trase de boi Puțin îmi pasă, important e ca fiul meu să fie în siguranță Bine, bine, bine, bine. dar da, da, da, de felul în care trăiește, ție-ți pasă? De că orice prinț la vârsta lui ar fi acum afară Călărind, prin legat, învățând să vâneze, mm? ar face călătorii prin țară, prin țări străine, Ei? să cunoască și alte obiceiuri, curtenești, ori dregătorești, da, nu? No? Și? Să eu... mai ai până... Când o să-i las tronul, va hotărâ singur cum să-și petreacă timpul. Da, da, până atunci, până atunci. Până atunci va învăța să mânuiască armele, să facă socoteli, să vorbească elegant, să danseze. Da, da, și între timp nu crezi că ar trebui să iasă? Mm? Ba da, ba da, să iasă și să umbe pe propriile lui picioare Nu, nu, nu. pe jos face bine la sănătate Nu, nu, nu, mă tem că nu înțelegi despre ce e vorba Fiul tău se plictisește stând în palat hmm? Aș umple timpul cu tot soiul de îndeletniciri Femeiești, dragă oh? Da, fiind mai mereu în preajma mea A slujnicelor, a bucătăreselor a deprins niște obiceiuri nedemne pentru o, o, o drasnă regală. Ce fel de obiceiuri? Îi <gânghe> place să gătească. Hmm. Da, să frământe aluatul. Cum? Oh. Să coasă! Să coasă! Să brodeze! Să brodeze? Da! A, asta este inadmisibil! unde e acum? În bibliotecă. Ah. <gânghe> Fiul meu, da. ce faci? Citesc, tată. Bine. Mm. <laughs> Ia spune-mi, ție-ți lipsesc călătoriile? Mm. Adică, ți-ai dori să poți umbla nestingerit pe spinarea unui... calm mâns, <laughs> da, da, De ce da. te tem să le tot spui numele tău. Mm. Mi se pare penibil să mai crezi în blestemul magului. Dar, uite, ca să-ți răspund la întrebare, nu, nu-mi lipsesc călătoriile Nu? Îmi place mai mult să stau pe loc și să citesc Ah, bine, bine, băiatul meu Dar ce citești? Ia să uh, dar... Uh, da, nu, nu, nu, te rog, te, te rog, lasă-mi cartea, te rog, Tată, te rog frumos oh, oh. m Mai mințit Tată, ții cartea asta doar de ochii mei? Ca a ascund sub un gher ghef? Adică nu să citești brodeziate? O! Să vină imediat sfârbnicul în cabinetul meu în particular! Sigur mm -hmm. că să-mi pierzi viața! M-ați chemat, majestate? Da, sfetnice. Tocmai am constatat un lucru îngrijorător. Faptul că am întrerupt rândul iala de a călări. Îl face pe fiul meu să devină un păm oh. Va trebui să înlocuim lipsa cailor cu ceva mai potrivit unui prinț. Ceva mai bărbătesc. Mm. Ai vreo idee? nu mm. idee. Știu și eu. Ah. Ah, să apelăm la inventatori. Aha. Sunt tot mai la mod acum, mai. <laughs> Prea bine. Să-i punem la treabă pe inventatori. Da, imediat. Dar chiar. pentru ce? Pentru ce așteptăm de atâta vreme? E, pentru hmm? demonstrație. Ia? Sfernicul tocmai alege cele mai reușite mașinării construite de inventatori. De Mi le va prezenta imediat. Oh. Oh. Oh. Oh. Prințul, prințul, Filip și-a pierdut e, e, așa. -așa. Lasă, lasă, că nu-i face rău. Mai rămâne și el de parte de cratițe no, și broderii. Da! Îmi cer iertare de la înălțimile voastre pentru această întârziere. Mm. Au fost neașteptat de mulți aceia care și-au prezentat invenții. Am să vă arăt doar cele două mașinării care mi s-au părut mai reușite. Un triciclu mm. și un biciclu. Triciclul are trei roți și e mai stabil ca biciclul care are numai două roți. Amândouă, amândouă funcționează însă la fel. Te urci pe șa, șa. ții de coarnele acestea care... Poartă numele de ghidon, dai din picioare cât de repede poți ca să-ți iei și Ci? te deplasezi. Hai la. Cu ajutorul ghidonului poți schimba direcția. Aha, da, da. A, dar, dar, dacă îți dai drumul de pe un deal, da? triciclul te poartă mai repede decât un cavo. Oh, -zi. <laughs> ce zici, Filip? Se ar ce să se un triciclu? Cred că. Cred că da, tată. Dar. Uite, chiar acum am să-l încerc. Te da? <laughs> Ce frumos merge. Baște viteza. <laughs> <laughs> nu, e doar o jucărie pentru el. Nu va înlocui niciodată, ca. Mie îmi spui, îți imaginezi pe nobilii noștri călării întricicluri de-astea la vânătoare? Prin hârtoapele din pădure, printre copaci, la război? <laughs> mă faci să râd. Ha, ha, ha. a trebuit să inventăm altceva ca să-l facem pe Filip să înțeleagă ce înseamnă să fii... Prinț. Ah, asta după ce se va plictisi de nou a lui jucărie. Mm -hmm, cred că îl vom logodi. Cu? Cu cine? Cu fica baronului econom. Oh. O cheamă Dar ca ar fi iarnă, iar pe dealurile de lângă palat, s-ar da cu Sania o mulțime de copii. Maiestate! După 5 ani de la inventarea triciclului, nobilii și copiii s-au hotărât să-l accepte nu doar ca pe un lucru ciudat, ci și ca pe un mijloc de distracție. înlocuiește aproape perfect, Sania, pe timpul verii. Totuși, nu locuiește înlocuiește caii așa cum îmi doream. Dar văd că îi ține pe toți ocupați. Bărbații, femeile și copiii se îngrămădesc să-și dea drumul de pe Încă niște ca niște smintiți. <gântuia> da. eu cred că au și uitat de cai. Mă rog! Oh. Ce cu tine, filie? Ce, ce, ce. Ești așa de îmbuzorat, ai părul vâlvoi, Da unde ți-ai lăsat triciclul? L-am aruncat lângă pavilionul din parc. Nu cred! Cam să-l mai folosesc. Dar ce s-a întâmplat, fiule? M-am enervat. De ce? E o fată care se tot ține după mine. O cheamă. Bănuți! Bănuți! Bănuț. Da, bănuți! Aha! Copira baronului econom. Îmi tot zice prințișorul meu. Vorbește pițigăiat? Clipește des? Suspină și-și de ochii peste cap Am tot suportat-o Însă azi m-am furiat mai tare ca niciodată Dar ce-a făcut? Ce făcut? ce ce-a făcut? M-a întrebat Dacă am la mine o sabie Prințișorul meu Eu i-am zis că nu Și atunci m-a întrebat dacă n-am un pumnal Ori măcar un așa. Prințișorul meu Iar eu i-am zis că nu Și-am dat să mă urc pe triciclu Ca să scap de ea Dar m-a apucat de umăr Prințișorul meu! S a țipat la mine? Cum se face că un prinț nu e înarmat? Apoi mi-a arătat un măr roșu și mi-a zis că avea nevoie de ceva ca să-l tai în două, să-l împartă cu mine. Prințișorul meu! Prințișorul meu prințiorul ei, prințiorul ei. Apoi mi-a zis că o să împarte, Exact, așa cum fac părinții ei. Și s-a apucat să molfăie repede, plescăind și stropind în jur cu zeamă, până ce din măr a rămas doar jumătate. Apoi mi-a întins o mie să mănânc. Și am întrebat o de ce nu mi-ai oferit un măr întreg, dacă tot ai vrut să-mi faci un cadou. Iar ea a început să tot îndruge că Prințișor! o jumătate azi Alta mâine, prințișorul meu va face întregul poi mâine. Și am mai zis multe, dar n-am mai stat să o ascult și am coborât dealul pe triciclu. Mm, cum se poate ca tu, un vlăstar regesc, să te lași stânjenit de o fată? Pe ce era să fac? Ce era să fac? S-o apuc de măr, de păr? Și uh? Vai de mine, Filip, da unde sunt manierele? Mm, feciorul nostru din cauza unui fetișcane a hotărât să renunțe la triciclu O să-mi pierd mințile? Ce să mă fac cu el? De plitiseală se va apuca iar de tricotat Dragul meu, dragul meu, tu i-ai promis baronului economu Că odraslele noastre se vor căsători Da, dar Filip nu o suportă pe bănuț! Puțin îmi pasă! De când se căsătoresc regii din dragoste! Doamna, tare aș vrea să-l văd pe Filip fericit! Știi ce? Atunci pune-i o cratiță într-o mână și ghergheful în cealaltă. Vino sfetnice, Avem treburi mai importante de rezolvat! Da, mașina de Unde-i ghergheful? Uh, știi, Filip, mm. eu am văzut-o pe bănuț, mm. da. Da, nu, da, da, și, da, chiar mi s-a părut frumosică. Frumosică. Uite frumusică Poate fi și ruptă din soare, că zgârcenia ei tot nesuferită o face, da? Ei. dar Filip, dar poate că nu e zgârcită, ci doar cumpătată ah, am înțeles, atunci de azi înainte voi considera cumpătarea... Un defect. Masa din mijloc, să o pentru șase persoane, șase? da? de noi vor sta baronul și baroneasa economul cu da, fica lor bănuț. Da, înălțimea voastră, am înțeles. Da. Ai erai? Te-am căutat peste tot. Vreau să mă ocup personal de aranjamentele pentru aniversarea lui Philip. Așa așa, așa, așa, așa, așa. Of, of, of, of, of. ce repede a trecut timpul, dragul La ani, oh, mă trec fiorici Poate că blestemul magului Nu se va împlini. Da, da, trebuie să fim foarte atenți mâine da, Foarte atenți da, da. Mă gândeam că poate vom anunța Și logotna lui Filip Cu bănuță Crezi mm? <gândești> că ar fi un moment potrivit? Deci mă întreb pe mine Unde e? Ultima oară l-am văzut în bucătărie mm. Da Dădea da. indicații bucătarilor mm? Și încerca să gătească un sos după propria lui rețetă, numit sos aniversar. <laughs> e... E... Hai că glumești. Eu ha ha că eu nu ha ha ha ha că sunt aici. În bibliotecă. Da? Da. Dar deci a spus că te-a în bucătărie? A, a, nu, ce să caut eu la bucătărie? Da. dar ce scrii? Memorile. Uh, e, uh, memoriile. Memoriile? Zău? Uh -huh. Așa tânăr și -ți scrii, memoriile? Dacă tot mă bateți la cap că mâine va fi ultima mea zi din următorii 100 de ani, hmm? Trebuie să las ceva care să-mi amintească cine am fost atunci când mă voi trezi. Nu te batem la cap. Îți spunem doar să fii prudent. E te las. Bine, da, Te las, dar. dar. ia, stai așa. Ce? E. dar de ce e închis ca mi l Da-mi-l! Dacă-ți ce scrie aici? Ia! Vreptură de vițel în sos de cidru. Cocoș umplut cu migdale? preperiță în aspic dulce, Ce? Da? Astea sunt memoriile tale! Păi da, sunt rețete proprii. Hai, dai-mi în focaretul Nici nu mă gândesc. Pe paginile acestea se află notate experimentele mele de 2 ani. Mm, și ci se pare că sunt preocupări potrivite pentru un prinț? Potrivite orba, astea sunt, ci trebuie să le accepți. Ah. N-am ce face. Brodatul mă liniștește, mm -hmm. iar gătitul mm -hmm. îmi aprinde imaginația. Ah. Tată, n-ai idee de câte ori mai lăudat bucatele în ultima vreme. Oftim? Da, da, da, da, mai știi prăjitura aceea cu stafide? Mm -hmm. Mm -hmm. Sufleu cu scorțișoare? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ori rața flambată în lichior de caise? Mm -hmm. Mm -hmm. Desigur, mm -hmm. cine ar putea uita asemenea delicatese? Eu le-am preparat după rețetele create de mine Da? Da! da. Nici nu mai știu ce să zic Sunt turburat și furios Dar mâine de ziua ta ha? am să-ți fac și eu o surpriză Va fi la fel de neplăcută ca aceasta pe care mi-ai făcut-o acum Îți promit! Familia regală! Să ne așezăm, dragi oaspeți, să ne simțim bine și să transformăm această zi, ce a fost blestemată, într-una fericită! <grijină> Măne! De ce ați așezat-o pe bănuț lângă mine? Ești eu. aici e surpriza ta, fiule? permite mai până terminăm de mâncat. Nu uitați vă la soție economu. Mănâncă din aceeași farfurie. din aceeași farfurie. Nobile economu. De ce mâncați așa? Da, ca să evităm risipa, stat. Bravo, bravo Una din farfurile cu mâncare o punem deoparte pentru mâine. Așa Și așa, de pe o zi pe alta, agonisim o ave. Totuși, nobile baron, nu e cazul acum să agonisiți nimic Mâncați ca acasă! Dar acasă mâncăm direct din oală! Astfel nu risipim apa pentru zbălatul vaselor, și nici banii pentru plata servitorului! Oh, oh. Extraordinar! Piziiorul meu! Nu mai îmi spune așa bănuți! Mă enervează! Bați-mi place! Știi ceva? prințisorul meu, vrei să mâncăm din aceeași farfurie? Vine rău! <laughs> da, de ce? În curând vom mânca împreună din oală? Ca și părinții mei, doar suntem bromiși? Poftim? Mm? Mamă! Mamă, e adevărat ce spune bănuț? Prințisorul. Mi-ați aranjat însurătoarea fără să mă întrebați, E, fiule, tocmai ai descoperit surpriza pe care o aveam pentru tine. Știi ceva? Decât să-mi stea în cara în gât, mai bine este la aer. Bicișa! Crede el că mă va însura cu deasila. Mai bine mi au lumea în cap. Ideea nici nu era. Îmi iau triciclul și plec. Mai bine văd și eu alte meleaguri. Dar unde-o fi triciclul? Unde-o fi... Nu-mi amintesc unde l-am lăsat. unde fi triciclul? Prinț, da. iartă-mă, pot să te ajut? Ce cauți? Caut un triciclu, bătrâne. Triciclu? Da, ia stai, da. cred că nu te-am mai zărit pe aici. Da. Tu cine ești? Cine să fiu? Sunt magul, sunt magulit, că mă întrebi, prințe. Eu... Sunt fostul fierar uh, al curții, dar uh, vino, vină, uite, uh, vino aici în șopronul ăsta, hai, intră. Să vezi și tu unde avem eu atelierul. Ai Da, Da, da, ai da, gris, gris, Aprind eu pinte naș, minte naș, aprind un muc de lumânare, Așa, așa, e îți place, sunt tare supărat, prințe, de când regele a interzis caii. Am rămas fără slujbă, am rămas nu-mi mai Ce, ce-s chestiile astea de fier pe care umbli tu acolo? Ei, fiare, ce să fie, pot bagă, Uite, pot da, pot coadă. Dar nu, nu punem mâna, nu, nu pune mâna pe ele, lasă-le, să nu te înțep, să nu te lovești Uite, pe barba mea încâlcită și pe vrăbiuțele din ea le-au ieșit bine urările ursitoarelor. Echipeș. La ce foloseau putoarele astea? La ce, ce să folosească? folosească? Se băteau cu ele. Nu, nu, nu, nu, se nu se băteau cu ele, nu. Le băteau pe copitele cailor, știi. Interesat. Da, da. da a, a, acolo, Ce ai în mână? În mână. Ce Ăsta e un. E? E un... E un... un, un a, au, am și uitat cum se zicea De când n-am mai lucrat în fierărie, am uitat Dă-mi un pic Ce formă ciudată O stea de metal care se învârte Ce formă M-am separ Mi-am amintit Pinten se numește Pinten Of time! <laughs> Dată, da. pentru numele lui Dumnezeu ce? De ce nu mi-ai desenat niciodată un pinten uh? Să știu și eu de ce să mă feresc ce, ce, ce vrei să spui Că tocmai uh? mi a minit degetul cu un pinten uh? Mi a dat un mojneac bărbos Vai, Vai de mine, ah. mă Stai, stai, stai, stai Stai să nu intrăm în panică. Dragi, invitați Retrageți-vă în camerele din palat, urcați-vă și acoperiți-vă bine! Ar fi păcat să răciți în următorii 100 de ani! Să mergem și noi să ne grăbim! N-aș să dormi sub masă! Cine țipa afară, Svetnice? Magul, maestate, s-a urcat în clopotniță Și ce strigă? Ce strigă? V-am venit de hac fraierilor, Seca, seca, și... Și... Că a căzut din turn Ui. Bună fata, cum... Vino, vino să te așez, Daria Ea așa plăcut să iei micul dejun pe tătasă Daria, Vina. am auzit că ai avea un comportament nepotrivit rangului tău Da, dar lasă-o, lasă-o să mănânce, Ei faci morală mai încolo Ba nu, am aflat că după ce se urcă în mașină, da? șoferul conduce până trece de poarta palatului Ci? Apoi schimbă locurile oh. Daria conduce mai departe mașina, iar șoferul se lăfă pe bancheta din spate ca un prințișos. Uau, e adevărat, Daria? Da? Voi te de porți, ca un băiețor. <gânt> Și dacă nu știai, află că fica noastră vrea să plece în Egipt? În Egipt? Stai, stai, stai. Nu ca să facă o croazieră pe Nil, ci ca să facă săpături arheologice. <gânt> Noroc că mi-a spus tânărul baron, Pol. E adevărat, Daria? Da! Rădătorul de Pol Dar draga mea, gândește-te, gândește-te puțin În curând te logodești cu Pol și ar trebui oh. să te schimbi Să Traf. devii mai, mai feminin mai întoc, mai întocmai, mai treci și tu pe la bucătărie Să vezi <laughs> cum se fac dulcețile Ce Ah, dar nici nu mă gândesc Îmi place să conduc mașina și vreau să devin arheolog mm. Cât despre logodna mea cu Pol Vă las să visați eu am să mă mărit cu cine vreau! Nu se poate! Pe lângă faptul că echipești pol, mai este și nobil, și bogat... Iu. Mie nu-mi place! Îmi cere mereu bani ca să-i joace la cărți! E o nebunia a tine O să treacă. Poate. Dar mie nu o să-mi treacă atracția pentru viteză? Și săpături, niciodată! Ai auzit? Să știi că o să o pierdem pe unica noastră moștenitoare, Uf. la Uf. cât Uf. pare de înverșunată, va fugi pe ascuns și se va angaja șofer pe undeva. Bună dimineața, mai stățile voastre! Bună Uf. dimineața! Bună dimineața, Paul, bine ai venit! Dar ce bine îmi pare să vă văd! <laughs> Și eu îmi pare bine că te văd. Poate tu vei reuși să-i dar ei une din cap, te Apropie-te puțin, tinere! Da, maestate! Încearcă să afli tot ce are de gând să facă fică-mi așa, anunță-mă. Desigur, estate ca de obicei. Înt-ai adus poate telefonul. Vrei să ne pui muzică? Da! Și nu orice fel de muzică, ci una foarte nouă! Da. Se numește Charleston da. și se dansează în plin, e la modă, la cerurile dansante. Ascultați un pic. extraordinar! Ce repede și îmi picioarele. Uh, uite, parca ar fi o gustă. Uite, mi-a Ah, mi place! Ah, e foarte sportiv. Dansez și eu. Ai învățat foarte repede pașii. Bravo! Auzi, vreau să plec undeva și fără tine nu mă las ai mei. Spune-le tu că mergem la un picnic. Bine! Dar știu ca să-i joci la cărți. Da, și la ruletă, și la cursele de cal! Bine, te plătesc, dar grăbește-te să le spui că plecăm. Plecăm, plecăm. Că mergem pe o moșie a tatălui meu să luăm masa la iarba verde. Și, mm -hmm. <laughs> și? Au fost de acord? Da. Bine, atunci urcă în mașină. Dar unde-i șoferul? Eu sunt șoferul. Au! Mm -hmm. <laughs> Ține-te bine. <laughs> tu te pricep să conduci mașina? Oh, dar ce ciudat, pentru o prințesă. <laughs> Ai avut oarecum dreptate cu excursia pe una din moșiile voastre. Chiar acolo ne îndreptăm. De ce? Știi pădurea aceea de salcând despre care se spune că ascunde un regat mai mic? Se învecinează cu una din viile voastre. Da, știu. Eh, vreau să mă conving dacă e adevărată legenda lui. Cu cum adică, tu vrei să tai încrengăturile alea pline de spini? Da. Așa ceva cu muirile tale, cele goale? Da și cu uneltele pe care le-am pus pe bancheta din spate. Știi că vreau să mă ocup de arheologie. De altfel, am auzit că i-ai spus acest lucru și tatălui meu. Păi... a plătit bine? Mi-a fost rușine să-i cer bani, dar știi ceva? Pe mine să mă la, la cel mai apropiat cazinou, oripodrom. Uh -huh. Îmi dai datoria pentru că te-am cerut de la ei și uh, ai scăpat de mine. Ginion, din păcate, în drumul nostru nu este niciun cazinou, oripodrom. Va trebui să mă însoțesc. Oh! Ce plictise! Hai că am ajuns! Ajută-mă să descarpun Vezi că tot acolo ai și un coș cu buster și. Oh, un dar să știi că nu trebuie să te aștepți că am să tai alături de tine salcând. Ah. Dragă, dar eu am mâini prea fine și mult prea delicate. Nici nu ți-am cerut ajutorul. Merci. Am să-mi dezmărțesc puțin piciorul ăia dansând. Ai, fost, ai făcut, un adevărat, drum între salcâmi. Privește aici, printre crângi, ce vezi. Ce să văd, că te zid? înzit. e prima mea descoperire. Haide-te la o parte să-mi continui lucrul. Oh, ce plictiseală! Dacă știi să conduc mașina m pe zi până la primul casino? Un zid! Da! Un zid de cetat? Da! Vino! Poate vom găsi intrarea! Iar înăuntru poate voi găsi o comoră. Aș vinde și aș avea bani destui pentru jocul... de deschidere. Bani, Uite! Uite! Aici e intrarea! E cu pânza cu prânz de pe ea! Asta e liniștit, ne curăț Gata! Urmează-mă! Wow! Un palat! Pare păstiu! Ia, ia, ia! Ba nu! Uite! Ce? Mă trec fiori! E plin de mumii! S-ar părea... S-ar părea... Că au adormit în timpul mesei. Ce, ui, ui, ia, ia zi, ii, la privește acolo. atent! Sunt încă vii. Doar că Hă? respiră încet. Eu vreau să plec. E prea ciudat pentru mine. Mi se face rău. Hei, hei, hei, hei! Da. Te-am văzut! Da, dar te prefaci scârbit, dar între timp furi. Eu? Tu, tu, tu! Ai luat de la femeia aceea colierul, de la fata aia brățara Ex. Și la cealaltă inelele, apoi le-ai băgat în buzunar Ia, Zeeu? scoate de acolo, hai! Da, nici nu mi-am dat seama, poate că s-a apărut? Fai wow. de mine! Ia uite ce frumos e băiatul ăsta de sub masă! Yeah. Irezistibil! Yeah. Mai să-l să Aha. Uite o idee bună! Doar să-l curăți de praf, și pânzele de pe ea faci și ea. Mi se face rău. Ce, ce se petrece? M Mumiile se mișcă, se ridică, umblă. Cred că am zile și... Vinoți în fire! Ți-am zis că sunt vii. Oh, oasele mele! Ma, mișcare... Pocnesc ah, ca niște surcele Au ah. ah, trecut deja oh. cei o sută de ani, dar ah. care oh. ar fi fost dorurile noapte oh, Dacă ah. e să judești după știinjenii, <gânge> din părul tău fără îndoială, au trecut 100 de ani <gânge> O, oh, dar asta înseamnă că Filip a fost sărutat de o prințesă oh. Ah. Oh. Prințesă, zici? Da! Mă uit în jur și printre invitații noștri de acum un veac văd doar doi străini. Ai, ai, ce, ce... Un tânăr și un băiețel. Hei, hei, hei! Eu nu sunt băiețel. Ion? Nu, mă numesc Daria și sunt prințesa regatului vecin. Dar porți nedrăgi? Păi da, sunt la modă. Eh? Toate femeile se îmbrac așa în zilele noastre. i -auzi. Și um, ai suferit cumva de vreo boală de ți-ai tuns părul așa scurt? Nu. Așa se poartă acum. A? A, dacă am înțeles eu bine, ați dormit uh, 100 de ani. Da. <laughs> eh, lumea s-a schimbat între timp. Da. Suntem în secolul 20. Secolul 20? Douăzeci! 20. 20. Dar da, să știi că tarele politicoși trebuie să părem. De ce? Că nici nu ne-am prezentat. Mm -hmm. Eu sunt regina regatului, da. dânsul e regele și stăpânul nostru, iar acela pe care l-ai sărutat este Filip, odrasla noastră. Da, da, da. iar ea este bănuț, fiica mea. Ce? Da. O altă fată a îndrăznit? Să-l sărute pe prințijorul meu? Da, bănuț! Da, da, da! Și află că mi-a plăcut și mai vreau să mă sărute de mii de ori! vorbești serios? Uite, mai ai făcut să roșesc! stă foarte bine! Ești ca un măr proaspăt pârguit. A, Îmi vine să te mănânc. Uite la ăștia cum se pupă. Da, tu? Tu cine ești? Uh, Baronul Paul, din regatul vecin. Zau, și eu sunt baroneană. Ce colier frumos ai. Mm. Cred că faci o avere. Ah. Presupun că ești bogată tu. Da, am o zestre dămnă de un rege. Uh. Ah. Da, dar ce ochi frumoși ai și ce gât grațios! Ah, mulțumesc, mulțumesc! Vino să te prezint părinții. Mama, mei! Mamă și ce broșă! Tată! Ai da. și Mamă! Da. V-l prezint oh, pe și baronul. ce fibulă din aur cu smara! Este tot de drăgăraș! Draga o, sigur um, mă vorbește! Ah. Baroane, eu o plăcere să vă cunosc! Căți bine, tată, că Filip nu mă vrea! Nu! No. Se sărută cu o străină în vădul lumii! E orb, draga mea! Nu am să mă cât de permecătoare da. ești! Apropo, dai-mi inelulă la safire de pe degetul tău delicat ah. și mic? O, <gă> dada! <-i> ah, Paul mi-a cerut mâna! Nu! Ah. Ah. Nu, doar ineluții l-am cerut! Paroane, Sper ca ai intenții serioase. Da, dar inelule. Mare păcat că nu ești prinț. Bine, dar Da, da, mă rog, chiar azi voi anunța voastră. Ah! voastră. Bărnajul ah! ah! După atâta ah! somn ar fi timpul să sărbătorim, nu? Da. O, la aici cerați! Da. Când am văzut că ați plecat fără șomeri, nu porniți căutarea voastră. Dar ce e aici, frate? Din justia da. de existența acestui loc. Vai, dar ce mizerie, e zur! Am crezut amară da. da. în mijlocul unui balmascat! Nu, ah, nu, nu, nu, nu, nu. Nu e balmascat, este un regat uitat de timp. Okay. <laughs> Eu l-am descoperit! Ei, Și știți ceva? Nu mai vreau să merg în Egipt. Vai, Cine nu, da, Voi face chiar aici săpături arheologice și voi scrie istoria acestui Și Iată, te Și pe viitorul meu iată, Prințul iată, iată, iată, da iată, iată, iată, iată, da Regele și mm. regina. Da, da, da, da. da. Draga mea, eu tot nu sunt lămurit cine sunt oamenii ăștia și unde ne aflăm. și eu deci poftiți, nu știu unde poftiți. ne aflăm. Să vizităm talarme. Până ce servitorii vor face curascul, și vor pe de masa. De vă rog, masa? Între timp eu vă voi povesti despre blestemul magului, iar domniile voastre îmi veți spune ce s-a mai schimbat în lume în ultimii 100 de ani. <fie> Dar sunt uimit de tot ce mi-a zis mașini zburătoare lumină fără foc imagini cu oameni în mișcare cinematograf maestru cinema tot și eu sunt uimit de povestea înalțimii voastre. Un somn atât de. Da, lingă. da, da! da. E, credeți că putem anunța logodna copiilor? Da, da, desigur! Dragi comeseni și oaspeți! Ne-am adunat azi la această masă. Nu doar ca să ne întremăm după somnul de 100 de ani, ci <laughs> <laughs> și, și ca să sărbătorim logodnă fiului meu. Cu prințesa Daria. Vă rugăm să-mi vermite și mie, Maestate, să anunț locotnaficii mele, bănuți! cu baronul Paul. Da, nu ne Să și pe ei. Da, sunt topiți unul după celălalt. Da. Pe vremea noastră, tinerii din familiile regale nici nu se cunoșteau înainte de a se cunoaște. Da. Poate era mai bine, așa. Nu și cunoșteau nici De <grijă> Defecte. Dar cine e lipsit de ele? Ia, ia, ia, hai, mai bine. Haideți la masă! Ofi la masă! Ofi la masă! Dragi, dragi. Be, be, be. Auzi, măi Baxiș, bănuț De ce mănâncă părinții tăi din aceeași farfurie? Ca să facă economie Au. Așa vom mânca și noi Vrei să începem de pe acum? O, doamne, ce m-am băgat Ce Auzi. nu face omul Așa. pentru un inel? Da, da, da. Nu, mulțumesc Acum aș prefera A? să dansez Mă duc să pun un disc mai stățile voastre da. îngăduiți mi să pun Muzică! O, o dar, da, muzică muzică care, da, te la Daria și Paul, cum se zbat ca două maimuțe pe corpurea prijie. Sarmanul, Filip și sarmana bănuți încearcă să țină pasul. Da, da, nu erau mai frumoase valsurile noastre de pe vremuri? E... Spuneți-mi, Da! Așa nebunească pare lumea de azi, ca muzica asta? Mă tem că da. A -a. E adevărat că femeile îndrăznesc să ceară drept la vot? Da, da. În tot mai multe țări Oh, mie-mi-e mie teamă de acest secol 20. Și când te gândești că e abia la început... Oh. Ați ascultat Frumosul din Regatul Adormit de Ana Ripcarus Distribuția a fost următoarea Sfetnicul George Grigori Regele Mihai Niculescu Regina Monica Miheescu. Filip George Ivașcu Baronul Economu Mircea Constantinescu Bănuț Bianca Zurovski. Prima ursitoare Adina Andrei. A doua ursitoare, Costina Ciuciulite. Magul, Petre Lucu. A treia ursitoare, Violeta Berbiuc. Primul curtean, Șerban George Al doilea curtean, Nicolae Iremciuc. Al doilea rege, Valentinul Ritescu. A doua regină, Monica Ghiuță. Daria, Andrea Măcelaru. Baronul Paul, Claudiu Blond. Regia de montaj Monica Wilhelm. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia tehnică Vasile Manta. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia artistică Mihail Ungureanu. Producător Irina Soare. <fie>